Gero, dependeta obran arabera, e, gehiago moitzen dira edo ez. E. Uh -huh. Orduan, ba, hiri batean, normalean, obra asko da e, asko moitzen dira. Orduan, eta migrazio, barroko migrazio asko egiten dituzte, luz egiten dituzte, ezera arratoiak. E. Orduan, ba, kontestu horretan ere, ba, gizu, ba, bueno, azken, azken bortza guetan, <coughs> obra asko egiten irigeien eta eta menere bai, eta orduan ba, movimentot esente izaten dira. Orduan ba, hartarako hartzen dira neurri horrokorrat orro, eta gero ja neurri konkretu edo zertzago. Artzen mitu gu punktu jakin batzuk, normalean estolderiak, estolderien inguruan, eta, bueno, eta inbatzu lotan, eta, bueno, mitxego gutxi duera bera, esperienzienara bera, eta e, izan behitezken punturik e, kritikoenak, biliatuaz beraiek ere beraien kabiar mugarrir litzaketen eta beren migrazio gara bera 6 zanitek zen punto e, zean norabete aulenak eta orduan ba horre pozoina jartzen zaila.